Даремно намагалася вибудувати певну послідовність. Усе, що вціліло, пінзель створив за якихось півтора десятка років, часто густо працюючи над кількома об'єктами одночасно. А скільки робіт загинуло? Само і лише Городенки, це місто в Івано-Франківській області, учні профтехучилища за дорученням певна річ дорослих порізали на дрова, Тринадцять із 18 триметрових скульптур Пінзеля з місцевого костелу. Більшу частину спадщини Пінзеля врятувати не вдалося, але те, що лишилося, не має аналогів у Європі. «Слухай, я яблуко забула!» – Іринен дзвінок повернув її до реальності. «Яблуко? Ой, яблуко у мене, не переживай!» Ото то вже воно кружляє. Хіба ні? Як гуляти, то гуляти. Ну, що ти скажеш про Яна Кумпу? Ну, що про нього скажеш? Потайний, мовчазний. Він щось приховує. Ми всі щось приховуємо, каже далі, підохотила Ірина. Вони бавилися часом у таку гру. Що скажеш про цю людину, про цей фільм, про цю ситуацію, вони полюбляли порівнювати свої враження. «Власник приємного баритону», – вела далі Галя, – «дуже цікаве обличчя, промовисті заглибини на щоках і підборідді. Вони говорять більше, ніж він сам. Якби я була його другом чи дружиною, то вивчила б мову тих зморщок». Я спершу була подумала, що між вами щось починається, а тоді бачу. Ні, здалося. Чого ти його потягла в годовицю? Не розумію. Та я сподівалася, у такому місці він розповість про все. А тепер одне з двох. Або про нього пліткують і ніякий він не меценат, або... Згадай попередження Луїзиної бабці. Пам'ятаєш? Тобі не здається, що цей Ян Кумпа полює на наше яблуко? Ми його мало не забули в опелі. Воно вже на те йшло. шло. Кумпа не кумпа, полює не полює, але яблуко, здається, прокинулося і влаштовує всім якийсь роздважальний квест. Наче вибирає, куди б то ще податися, якого місця ще дістатися. Ірина. Дерево біле, хвилі золоті. Що далі? Що далі, то більше знервованій, засмиканій Ірині за тиждень до показу мали не довелося змінювати концепції заходу. Бо один із учасників майбутнього шоу несподівано зник. І це був Валерій Вікторович. Він не прийшов на репетицію, не озивався на дзвінки тітки Марини, і тоді та, повагавшись, поїхала до нього, пересідаючи з трамваю на трамвай, перебираючи в думках імовірні версії того, що могло статися. Стояла перед знайомими дверима, подряпаними і затертими колоклямки, знаючи, напевно, що Валерій Вікторович удома, він там, у глибині помешкання. Він чує дзвінок, але не хоче відчиняти. Прислухавшися, справді вловила якесь невиразне шародіння за дверима і навіть щось схоже на здавлений жіночий смішок. Сумку з налисниками та вишневим соком тітка Марина переклала з затерплої долоні в другу, Натиснула на гудзик дзвінка і тримала секунд із п'ять. Замить іще раз. А тоді, нахилившися, чітко вимовила у щілину для ключа кілька слів, призначених особисто господареві, що надумав сховатися від неї. Та ще й, очевидно, не сам, а в компанії з якоюсь сумнівною пасією. «Я нікуди, звідси!» «Не піду! Краще одразу відчини!» По незначній паузі звіддаля почулося майже невловиме репіння, кашель і важке, дедалі гучніше човгання. Скреготнув замок, але відімкнених дверей ніхто не прочинив. Кроки, що були, заумерли, знову ожили, прошорхотіли і стишилися на віддалі. Долаючи раптову хвилю страху, тітка Марина натиснула на клямку і переступила поріг. Хто зна, чи наважилася б вона зайти, якби ніколи тут не була, але за останні тижні вона була тут не раз. І навіть ослінчик стояв на своєму місці, при вході. Вона поставила на нього свою сумку і пішла слідом застихлим човганням до кімнати наприкінці коридору. Ще навіть не торкнулася одвірка, а застояний запах у квартирі вже дав зрозуміти, що тут відбувається. Характерний сморід житла, де панує кількаденний важкий запій. Тітка Марина запам'ятала його з часів одного давнього, досить тривалого, але безперспективного зв'язку. Валерій Вікторович лежав горілиць на ліжку, що його не прибирали, мабуть, із тиждень, одягнений у поплямлені спортивні штани і картату пом'яту сорочку. На одній шкарпетці світилася дірка. Зігнута в лікті рука, бліда, наче гігантський підвальний картопляний пагін, затуляла половину обличчя. З-під руки стирчав у стелю сивий клин бороди, і дивилося в нікуди зблякле байдуже око. Кощаві пальці дрібно трусилися, а зсохле тіло зібгалося, наче сіре простирадло, що жужмом збилося під ним.